Povestea vieții mele, pista 19 Eram la vârsta neplăcută a sfierii, când toată luarea minte ni se adună în jurul propriei noastre ființe, când nu vedem decât ceea ce e prea de tot vădit și când nu auzim aproape nimic, numai și numai pentru că nu pricepem. Am o nedesnușită amintire despre bătrânul împărat. Zvelt, elegant, cu un trup minunat croit, însă cam adus de umeri și ținând capul că am plecat. Era atât se poate de curtenitor, însă fără însuflețire și chef de vorbă. Am păstrat o icoană mai lămurită despre una din frumoasele arhiducese, Maria Terezia, soția fratelui mai mare al împăratului, care a ajutat la despășurarea onorurilor prânzului de gală, deoarece împărătea sa în anii din urmă lipsa din capitală. Trebuie să fi fost de față și alți numeroși membri ai familiei imperiale, dar nu țin minte pe niciunul, afară de înalta și falnica Maria Terezia cu ochii de gazelă, și de arhiducele Oto, frate cu Franz Ferdinand, care a fost ucis la Sarajevo. Franz Ferdinand, 1863-1914, arhiduce din familia de Habsburg, fiul lui Carol Ludovic de Habsburg și nepotul împăratului Franz Iosef. Devine moștenitorul tronului Austriei printr-un concurs de împrejurări tragice. Sinuciderea arhiducelui Rudolf, fiul unic al împăratului Franz Iosef în 1896, Sinucidere cunoscută ca drama de la Maierling s-a sinucis împreună cu foarte tânăra sa amantă Maria Vetsera. Apoi lui Franz Ferdinand, Carol Ludovic, încetează și el din viață în 1896. Astfel devine Franz Ferdinand moștenitorul tronului. Asasinarea lui la Sarajevo împreună cu soția sa, 28 iunie 1914, de către naționaliști sârbi a constituit pretextul pentru declanșarea primului război mondial. Oto e frate cu tânărul împărat Carol, pe care l-a detronat Revoluția în urma războiului mondial, deoarece copiii lui Franz Ferdinand nu erau priviți ca având drept la moștenirea tronului. Carol I, 1887-1922, devine moștenitor al tronului Austro-Ungarii în urma asasinării lui Franz Ferdinand și urcă pe tron la moartea lui Franz Josef în 1916. În timpul primului război mondial a condus armata austro-ungară din Transilvania. După ce a devenit împărat, a încercat prin fratele soției sale, Six de Bourbon Parma, să facă pace separată cu Franța, dar nu a reușit. În 1918 a abdicat. Fiind întotdeauna o mare iubitoare a frumosului, a am păstrat amintirea acestor doi din pricina deosebitei lor frumuseții. Într-o familie de oameni înalți, însă cu trăsături greoaie, Otto era o excepție. Țin minte totuși că se vorbea în șoaptă despre viața lui destrăbălată și că soția lui Maria Iosefa, sora ultimului rege al Saxoniei era foarte nefericită. Pe acea vreme nu înțelegeam noțiunea reprezentată prin cuvintele o viață destrăbălată, dar mă uitam cu mare interes la Otto din pricina șoaptelor care însoțeau întotdeauna numele lui. Masa era acoperită pe de-antregul, cu flori minunate și cu splendide de servicii de aur. Mâncară-mă farfurii de vechi porțelan. Muzica era cât se poate de bună și lumina revărsată din belșug peste tot. Nu mai știu cum era sala banchetului, dar mi-aduc aminte cu durere de o mare pată de păcură pe delicata mea rochietra trandafirie. De fapt, mi-o preocupa mai mult această pată decât tot ce se întâmpla în acea seară și decât însuși împăratul. Rochia mi se pătase când coborusem din drăsura imperială, iar aledi Monson și doamna Greceanu petrecură seara jelindu-se din cauza acestei pete. De teamă să nu se creadă că mult îngrijitul meu truso e vinovat de asemenea ponos. Lucru ciudat, cu toate că regele Carol arăta multă părtinire față de Viena, aceasta a fost singura vizită ce ne fu îngăduită să facem acelei curți. După cum se va vedea mai târziu, dar Onkel nu privea deloc cu ochi buni călătoriile noastre și lucru de mirare Nu dădea nicio însemnătate contactului dintre familiile regale. Scopul lui fusese ca urmașului să facă o bună căsătorie Năzuința României cerea ca viitorul rege să fie înrudit de aproape cu toate casele legale domnitoare în Europa Căsătoria noastră era așadar privită ca deosebit de mulțumitoare Însă, în ceea ce mă privea pe mine, nu aveam niciun folos din aceste prețioase legături. Căci, în tot șirul de ani, în care ne-am supus voinței regelui Carol, foarte rar mi s-a îngăduit să călătoresc sau să am legături personale cu rudele mele încoronate. De fapt, duceam întotdeauna o luptă îndrăjită când încercam să capăt învoirea de a merge în vreo călătorie, afară doar când ne duceam să ne vedem părinții. De câte ori era vorba să înfrângem aceste îngrădiri, se deznănțuia ceea ce sunt nevoită să numesc a health of a Now! cu toate că niciodată nu aș fi îndrăznit să întrebunțez o asemenea expresie față de marele om. De altfel, el nu înțelegea englezește, tâmbălăul dracului. Dar trebuie să mă grăbesc, cu toate că uneori mi-ar veni să mă opresc, parcă aș vrea să răsuflu, că știu ce încercări mă așteaptă. În gând, le retrăiesc pe fiecare, rând pe rând. Ceasul cel de cumpănă se apropia. Ajunse să răm la predeal, pe atunci granița dintre România și Ungaria. Steaguri, gardă de onoare, muzică, lume multă, urale. Persoane oficiale în frac și joveni ură discursuri pe când muzica militară cânta din răsputeri imnul național. Sute de țărani cu școlile lor veniseră din satele învecinate. Zgomotul era îngrozitor, amețeam văzând atâtea chipuri omenești. Nando și cu mine stăteam în picioare la ferea vagonului, privind în jos la manifestările însuflețite și zgomotoase care se repetară în fiecare gară de-a lungul drumului. Era un fric cumplit, iar țăranii, bărbași și femei erau acoperiți cu mantale lungi, înflorate în culori ferurite. Femeile purtau pe cap văluri albe sau basmale viu colorate. Mă încântau, nu-mi am ochii de la acest popor în costume ciudate, atât de diferit de tot ce văzusem până atunci. O mireasă e întotdeauna o ființă care atrage curiozitatea, așadar mii de fețe însuflețite se întorceau spre mine, mii de ochi strălucitori mă ardeau cu privirea. Eram îngrozitor, desfioasă și stângace, primind asurzitoarele și inimoasele manifestări de veselă bunăvenire. N-aveam nicio dibăcie în purtare, nici savoir-faire. Nando îmi ajuta cât putea, se simțea mai acasă decât mine, dar nici lui nu-i prea plăceau primirile oficiale. Privind înapoi la mine, așa cum eram pe atunci, îmbrăsa parcă în fața ochilor o soră mai mică, nemaipomenit de timidă și cam prostuță, în care nu regăsesc nimic din ceea ce sunt azi. Subțirică, cu păr blond încrețit peste măsură pe frunte, cu ochii albaștri de copil încrezător, stângace, neîngânfată, căutând în alții un punct de razem, deoarece în mine nu-l găseam, nebănuitoare, plină de avânt, nepregătită pentru necazuri și greutăți, trebuie să fi părut în tocmai ceea ce eram. Unui vinovată, mică, neroadă, cu capul împănat de iluzii și de visuri. Peste trecerea atâtor ani, parcă îmi vine să întindă o mână de ajutor a acelei umbre bălaie a ființei mele. Aș vrea din înțelepciunea mea de azi, culeasă de-a lungul multor ani de lupte, să-i strig un cuvânt de povață. Aproape mă îngrozesc când îmi amintesc cât eram de încrezătoare și de nepregătită. Simțim pentru toți oamenii o pornire binevoitoare, având încredere în oricine, nu pe în sufletul meu nicio bănuială, iar în mine nu era nicio fățărnicie. Astfel porneam pe o cale spinoasă, plină de capcane, și nu era nimeni care să-mi zică bagă de seamă. Nimeni care să-mi rămânească amara realitate a vieții și să-mi spună că nu e un vis, că bunele intenții sunt lăspezi pe drumul iadului și că încrederea în alții, luminosul optimism, care vede toate bune în cea mai bună dintre lumi, e ceva frumos, dar primejdios. Fie ce om însă trebuie să-și făurească singur mântuirea. Numai trăind învățăm a trăi. Experiența făcută de altul rare ori ne e de folos. Pas cu pas trebuie să ne croim drumul în lupta vieții, să învingem fiecare greutățile noastre și să ieșim cum putem din cursele și prăpăstile în care cădem. Înțelepciunea căpătată de mama nu putea fi a mea și nici a mea nu poate fi a copiilor mei. Fiecare om cu toată iubirea ce întâlnește de-a lungul drumului e un pribeag singuratic. Ajungem peste o jumătate de oră. Ar fi bine să te îmbraci. Mâna lui Nando era pe umărul meu. Simțeam cum tremura ușor. Își dădea seama de încercarea ce mă aștepta. Se aplecă, mă sărută, dar nu-mi dădu nicio povață. Povețele n-ar fi folosit la nimic, nici n-ar fi putut să le aud de tare ce-mi inima. Așadar începui să mă îmbrac împusei hainele frumoase, alese de mama cu atâta dragoste, pentru intrarea a fiicei ei în noua ei capitală. O roche de catifea verde ca Salcia, peste care purta mantie lungă de catifea Biorie, cu auri, aurii, căptușită cu blană de vulpe albă și cu un guler albă atât de mare, încât capul aproape nu mi se mai vedea din trânsul. iar ca în coronare a întregului, o micuță tocă de aur împodobită cu ametiste, atât de absurd de mititică încât stea aproape ascunsă în buclele de pe frunte ale părului meu bălai, așa cum îl mai încrețise mai deosebit camerista mea pentru asemenea împrejurare. Mi se dăduseră două cameriste, una englezoică, alta germană, cea germană, intrată de curând în serviciul meu, fusese aleasă cu grijă pentru că era mai în vârstă, vretnică de încredere și putea fi de ajutor unei soții atât de tinere cum era eu. Cu toate că era scurtă și îndesată, o chema Louise Lang. Această femeie de ispravă ținea toate într-o rânduială aproape chinuitoare și era din fire foarte ceremonioasă. Părul era tras de pe frunte în chip nemilos. Rostea toate cuvintele cu o corectitudine apăsată și nimic nu putea clinti din desăvârșirea ei fără seamăn. Fiind o ferventă catolică, biserica a juca un rol de căpetenie în viața ei fără cusuri, ba chiar un rol atât de covârșitor încât după doi ani, când ne luarăm reședința într-un palat, cam afară din oraș, mă părăsi pentru scurt timp pentru că nu se mai putea duce în fiecare zi la liturghie din pricina depărtării. Louis Lang seamănea în mod ciudat cu un vot gros că ce era foarte plinuță la față, avea ochi strălucitori și un nas ce se putea asemui, numai cu un cioc bine croit și rotunjor. Fiind convinsă de bunele ei însușiri, purtea foarte sus acest nas proeminent, cu toate că nu era nicio îngânfare în scunda lui Lang. Louise Andrews, căși din lipsă de originalitate purtau amândouă același nume, era cu totul de alt tip, slabă palidă, avea ochii înfundați, gura hotărâtă și înfățișarea austeră. Dacă nu ținea o rânduială atât de nesuferită ca și colega ei germană, era totuși fără cusur ca și ea și lucru neobișnuit, englezoica era aceea care vorbea nemțește în loc să fie contrariul cum se întâmplă de obicei. Amândouă luizele nu trăiră destulă vreme la oaltă ca să ajungă dușmance învărșunate. Dacă le descriu cu atâta amănunțime, pricina e că în viața unui principe se cam siguratice, cameristele sunt menite să joace un rol destul de însemnat. Acum eram gata, mă simțeam ca ampodobită pentru a fi dusă la ceremonia jerfirii. Mama spusese, hainele au mare însemnătate peste tot în lume și mai cu deosebire în țările din zi. Așadar, să nu uiți să te îmbraci întotdeauna cu grijă în împrejurări sărbătorești. Aceasta face parte din îndatoririle unei prințese. Stam așadar în strălucirea noilor mele găteli și mă gândeam la vorbele ei. Mai spusese și următoarele, mergi într-o țară ortodoxă, să-i cinstești biserica și zlujbele și să săruți crucea și evanghelia când ți le prezintă preotul și când vezi pe alții făcând cruce să faci și tu. Și eu îi urmai povața, cu toate care la început, de câte ori făceam aceasta, îmi venea să mor de timiditate, crezând cu oarecare dreptate că ochii tuturor sunt ațintiți asupra mea. Ah, ochii aceia mereu ținta asupra mea. Iată, în adevăr, una din cele mai grele încercări ce a trebuit să învăț a înfrunta. Peste tot mii de ochi și nimeni care să mă asigure că erau ochi binevoitori și aprobatori. Ochi care să înțeleagă cât eram de copilă și să fie gata să mierte -mi câte un neajuns. Însă acest fel ușor de a privi lucrurile nu intraseră în planul celor ce m-au crescut. Ceea căror chemare era să mă inițieze în noua mea viață, nu dădeau însemnătate decât unei singure meniri. Trebuia să învăț ce înseamnă datoria cu D mare și s-ar fi un nechipzuiți dacă m-ar fi lăsat să mă închipui că alții ar fi mai îngăduitori. La regele Carol nu mergea nimic pe jumătate. lui fără înconjuri era mereu muncă și nicio plăcere. Din pricina imenselor troene de zăpadă, trenul nostru ajunse cu o întârziere de câteva ore, cu toate că regimente întregi fusese răpuse să curețe linia, dar chiar și așa, mai multe ore de întârziere nu mi se păreau destule. Atât de mare mi era groaza în fața clipei ce mă aștepta, încât necontenit mă rugam la Dumnezeu să nu ajungă niciodată trenul la destinație. Degetele mi se încleiau de nădușală, atât de tare strângeam mâna lui Nando mi arăta multă duioșie, însă nu prea mă îmbărbăta, căci era și el cam neliniștit, lucru pe care îl simțeam, cu toate că pe atunci nu-l cunoșteam prea bine. Mai târziu îmi dădeam seama îndată, după o oarecare paloare în jurul nasului său, de o supremă aristocrație, când Nando se simțea intimidat. Încercam să ne zâmbim unul altuia, dar erau niște biete zâmbete fără vlagă și simțeam că mă amenință de aproape lacrimile. Mașina a slobozit niște țipete prelungi, parcă a fi simțit o chinuitoare bucurie apropiindu-se de cel. De departe se dezlușa sunetul muzicii, trenul pufăind, încetinea mersul căci intra în gară. Curaj, acum nimic nu mai putea opri ceasul ursit de soartă pentru prima mea întâlnire cu cei ce aveau să fie poporul meu. Roțile scârțâiră, muzica se auzi tare și trupele înșirate de-a lungul peronului începură uralele. Uitându-mă spioasă pe fereastră, îmi plăcu chipul soldaților, voinici, acheși mici, cu ochi negri vioi și dinți foarte albi. Aveau uniforme de culoare cenușie închisă și purtau pălării ciudate cu pene lungi de cocoș, ce atârnau foarte jos într-o parte, la fel cu bersalierii italieni. Sunt vânătorii mei, îmi lămurii Nando, regimentul vânătorilor de munte. Maiorul primului batalion. M-au avansat maior când ne-am căsătorit. Așadar, aceștia erau vânătorii lui Nando. Pronumele posesiv avea ceva care îți dădea curaj, te făcea să te simți ca printre ai tăi. Lucru ciudat, măcar că la început toate mi se păreau străine în noua mea țară. Chiar din primele zile am simțit față de armată o apropiere care îmi dădea curaj. Niciodată nu m-am simțit străină printre soldați. Mi s-a părut îndată că sunt primită de ei, fără condiții și fără neîncredere. Era oare o preștiință a viitorului, a acelor falnice, dar grozave timpuri, pe care era meniți să le îndurăm la oaltă? Poate. Trenul se oprise, muzica și uralele ajunseseră asurzitoare. Soldații mai ales făceau cel mai mare zgomot, cum mai strigau cu gurile larg deschise, arătând șiruri de dinți albi și puternici și cum le mai străluceau ochii. De-a lungul vieții mele, mereu i-am auzit astfel strigând urale, chiar în acea cumplită iarnă din 1916-1917, când nu mai erau decât umbra tragică a ceea ce fuseseră înainte, și când flămânți și zdrânțăroși, parcă erau niște sperietori, biete rămășițe ale mândrelor noastre regimente, cu uniformele peticite și pe picioare cu bandaje în loc de cizme. Dar chiar și atunci strigau urale, trecând voinicește în maș, târându-și prin zăpadă picioarele degerate și obosite. Da, chiar și atunci strigau ura și ochii lor, care văzuseră moartea în feluritele echipuri, care priviseră toate grozăviile războiului și ale retragerii, se aținteau într mei și tot încredere citeam în privirile ce-mi trimiteau un fel de nădejde mută, pe care nici suferința, nici înfrângerea nu o puteau dezrădăcina. N-a îndosărit cel din tăi din vagon și fu întâmpinat călduros de către unchiul. El sta cu câțiva pași înaintea tuturor, ascuns în șirul de persoane oficiale adunate în spatele lui. Regele întinse brațele ca să-mi ajute la coborâtul din vagon, apoi mă strânse la piept. Tremura, era și el tulburat. Era o zi mare, o zi de izbândă, o zi de împlinire, dar cuprindea și durere căci unchiul cunoscuse jerfa. Și el îngropase multe visuri. Persoanele oficiale fură prezentate pe rând după rangul lor. Toată lumea era de față. Primul ministru l-a cu membrii guvernului, dintre care unii asistaseră la cununia noastră. Era primarul capitalei, pe atunci Nicu Filipescu, după câte îmi amintesc, rectorul universității, președintele Camerei și al Senatului, reprezentanții Justiției, ai armatei, ai bisericii, șeful poliției și soțiile lor. Nicolae Nicu Filipescu, 1862-1916, un politic conservator, deputat primar al orașului București și ministrul de război 1912-1913. Lui se datorează înființarea în 1884 a ziarului epoca, oficios al Partidului Conservator. În mare parte veniseră și ele, fiecare în frumoase toalete potrivite pentru asemenea împrejurare, Căci doamnele românce sunt cât se poate de elegante. Muzica nu înceta a cânta, nici soldații de-a striga ura. Zgomotul era asurzitor. Primarul își făcu drum și ne întâmpină după datină cu pâine și sare. Ne nu un discurs de bunăvenire pe care nu-l putut nimeni auzi. În sfârșit, doamnele își făcură drum prin mulțimea bărbaților și mă îngropară cu totul sub o ploaie de buchete mari, pe care era cu putință să le țin în mână. Prețioasa mea rochie fu de sute de picioare grăbite. Mă simții strivită și împinsă încoace și încolo ca un dop de plută pe o mare furtunoasă, căci primirile românești sunt călduroase însă neorânduite și cel sărbătorit trebuie să se lupte vașnic ca să nu fie cotropit de valuri. Ce mai izbit cel mai mult au fost tipurile de frumusețe românească. Aceste femei și cu înfățișare orientale mă încântau. Mai cu deosebire, o oarecare doamnă Rasti, soția prefectului de poliție, de la care nu puteam să-mi iau ochii. Avea ceva de odaliscă, cu pielea ei brună și cu ochii ale căror ploape erau grele și somnoroase. În haina ei, de catifea rușie, ca sângele cu samur, avea într-adevăr o înfățișare, ce te izbea și nu semăna cu nimic ce mai văzusem până atunci, afară doar de tant Zina, din amintirile copilăriei mele. Una din figurile de care îmi aduceam aminte de la Sigma Ringham era Petre Carp, care își înțepeni monocul în ochi ca să mă privească de abinele, cu o expresie ironică, însă nu lipsită de bunătate. Nu știu cum, dar îmi plăcea chipul lui. Era și generalul Vrădescu, pentru care aveam o deosebită prietenie. Ne salutarăm ca niște vechi cunoștințe. Bineînțeles, se afla și Ioan Calinderu în rândul întâi, iar Marele Cordon al Stelei României părea că ea pe ființa lui rotunjoară o însemnătate deosebită. Nu știu de ce, decorațiile altora parcă nu erau nici așa roșii, nici așa fărloase ca ale lui. Totul însă era pentru mine foarte amețitor, cam ficoșător, poate, dar nu chiar așa de grozav cum mă închipuiesem, mai ales pentru că toată lumea se arăta atât de bucuroasă și de bine primitoare. Mă făcea într-adevăr să simt că era pentru dâns și toți o zi de mare mulțumire. Îndată după aceea a mers la mitropolie unde se oficie un tedeum. În România toate ceremoniile oficiale încep printr-un tedeum în biserică. Ne luară în locul într-o minunată trăsură de argint cu albastru, trasă de patru mari armăsari rusești negri, cu imense cozi și coame, unchiul stă alături de mine și în două în față. Crescută de o mamă care nu voia să audă de trăsuri închise nici în frigul cel mai cumplit, Mă găsi oarecum mirată când ne văzurăm închiși în dosul geamurilor ridicate. Mi se părea că poporul se va socoti frustrat. Principiile și convingerile mamei erau atât de puternice încât mi le altoise se sânge, ca să zic așa. Mi-au trebuit ani ca să mă scutur de ele, iar unele, de pildă, părerile ei, despre nevoia de aer liber, de mișcare și de punctualitate, au și azi ca și atunci o puternică înrăurire asupra mea. Era în mama o forță pătrunzătoare care și-a pus pecetea asupra noastră pentru totdeauna. Cu tot frigul cumplit, lumea se înghesuia pe stradă, armata era de asemenea înșirată și primirea ce ni s-a făcut a fost călduroasă. Plină de curiozitate, priveam din cutia de cristal la o lume nouă, un popor nu, care avea să fie al meu. Simțirile mi erau nedeslușite, aproape nu-mi dădeam seama de ele. Încercam să salut cât de grațios puteam, dar știam că e un meșteșu care trebuie învățat încetul cu încetul. Pe acea vreme eram țeapănă ca o păpușă și aceasta ca mai întotdeauna, din pricina nesuferitei și copilăroasei mele timidități. Îndată ce omul pune mai multă luare aminte asupra altora decât asupra sa însuși, piere orice sfială, siguranța de sine nu e o îngânfare, ci izbând asupra proprii noastre ființe de umul fu o ceremonie măreață, împreună cu biserica întunecoasă, cu culorile ei îndulcite, străvechile ei frește și frumoasele sfeșnice și candele de argint vechi. Pe acea vreme nu eram cunoscătoare nicioane, nici în icoane nici bizantină, dar de la început simții frumusețea lor și starea sufletească izvorută din ele atingea adânc firea mea de artist. Glasurile preoților însă erau foarte neînsemnate în comparație cu cele auzite de mine în Rusia și în micile paraplise ale mamei. Afară de aceasta, preoții cântau pe nas, ceea ce nu putea mulțumi nicio ureche muzicală. Cântările, care în Rusia erau atât de izbitoare și de înălțătoare, nu aveau aici nicio măreție. De fapt, mai degrabă stricau slujba, foarte frumoasă de altfel. Aducându-mi aminte de povețele mamei, urmai că am stingerită pilda celor drept credincioși ce făceau cruce, dar mă simțeam oarecum fățarnică, de-abia mai târziu îmi doi seama că sunt unele forme de curtenie ale inimii, care nu sunt prefăcătorie sau compromisuri ale slăbiciunii, ci înțelegere a adevăratelor valori și a micilor lucruri de mare însemnătate pentru fiece om în sfera lui. Aici, de asemenea, mă simțit ținta a mii de ochi, care mă pătrundeau, mă aprobau, mă criticau, ochi plini de curiozitate, de milă sau de un început de simpatie, fiecare după cum îi era inima. Eu însă suferam, mă simțeam mică, neînsemnată și cât se poate de singură în mijlocul mulțimii. Apoi, încet, cu tot alaiul, trecurăm de-a lungul străzilor, iarăși armată, iarăși mulțime și urale, iar când mă uitam în sus, vedeam steagul englez și cel românesc vâlfâind unul lângă altul la fie ce casă. Iubitul, vechiul meu steag! Ochii mi se umplură de lacrimi. Acel steag însemna pentru mine căminul părintesc. Pe vremea aceea, roșu, galben și albastru nu-mi spuneau mare lucru și nu mi-atingeau încă inima. Deodată, în regala cutie de cristal, lunecând prin străzi necunoscute, cu doi oameni aproape necunoscuți alături de mine, mănăpădii o disperare fără seamă. Mulțime, urale, zgomot, bună primire, veselie. Dar cu toate că eu eram punctul central, în jurul căruia se desfășura atât la ei, nu eram decât o mică străină într-o țară străină. În sfârșit ajuns la palat. Nu era o clădire impunătoare. Era ascundă, joasă și fără vreun stil deosebit. Într-o poartăul cailor, ne oprimăm la una din cele două uși de intrare, în același zgomot nerepsit de muzică și de urale. Regele, în mare ceremonie, mă conduse de-a lungul scării celei mari, o monumentală și impunătoare construcție de marmură care se despățea în două ramuri și ducea sus, într-un hol susținut de coloane. Unchiul era vădit emoționat și parcă aud și acum clinchetul sabiei lui pe treptele de marmură, pe când urcam scara. De-amândouă părțile scării erau înșirate școlărițe îmbrăcate în alb, cântând imnul de bunăvenire și presărând flori sub pașii noștri. Era o prea frumoasă priveliște. Militari, persoane oficiale, demnitari ai curții, servitori în livrele de gală, iar lângă mine unchiul, calm, hotărât, dar totuși adânc mișcat, cu toată stăpânirea de sine, iar la spatele nostru nando, palid, neliniștit, fremătând de nerăbdarea de a scăpa de toată lumea și de a fi în sfârșit singur cu mirea sa lui. Apartamentele preparate pentru noi erau la dreapta marii scări. Ușile se deschiseră și unchiul mă conduse în noul meu camin. Noul meu camin. Mănăpădi o adevărată disperare când văzui camerele pregătite pentru noi și care, spre mai mare ironie, fusese se pare mobilate din nou în cinstea noastră. Nu voi obosi cititorii cu descrierea amănunțită a acelui apartament. Ajunge să spun că era întocmit cu lipsa de gust germanică în forma ei cea mai izbitoare, când își pune mintea să fie greoaie și cumplită, alt doici și rococo rău imitate, alt doici stil medieval german. Din punctul meu de vedere, era adevărat dezastru. Dezamăgirea și descurajarea-mi provocaseră o adevărată durere fizică. Simții că inima, destul de grea și așa, se cufundă parcă tot mai jos. Mă întrebai dacă va înceta vreodată de a se scufunda. Erau camere bogate, întunecoase, pompoase, neprimitoare, nepotrivite pentru traiul zilnic, toate numai ferestre și uși și mobile, și nicăieri un colțișor tihnit. Nicăieri un camin cu foc deschis, nicăieri o floare sau un scaun ademenitor. Unchiul m-a mai strânse încă o dată în brațe, își rostină deșdea că acea zi va fi norocoasă. Începutul unei mari fericiri în noua mea viață și apoi ne părăsi. Noul meu camin, mă răsai pe un scaun, pe un scaun în stil al doici. Nando se apropie de mine și mă lua în brațe. Ești obosită? Da, puțin. Nesuferitele astea de ceremonii oficiale. Da, au fost cam lungi, cam lungi Trebuie să te odihnești acum E și un mare banchet diseară Da, un mare banchet Și au fost multe banchete mari Unul după altul Și multe ceremonii și multe petreceri Și mult echipuri lumenești Unele prietenoase, primitoare Însă toate noi Nicăieri un punct statornic Nimic de care să mă decât Nando Dar aici în România Nando era principe moștenitor Nepotul unchiului un om al datorii obișnuit să asculte de poruncile unchiului, ba chiar să întrebuințeze aproape cuvintele lui. Datorie, totul era datorie, de dis de dimineață, de când ne sculam până seara când ne culcam. Datorie și iar datorie, și era iarnă, și odăile mele erau aldoici și rococo. Și unchiul și Nando spuneau că nu trebuie să am prieteni, să nu am prieteni, pentru că în această țară îi primești o să ai prieteni. Din pricina politicii, a geloziei și a intrigilor. Da, spuneau multe, rosteau multe cuvinte, vorbeau de politică, discutau pe larg chestiuni militare, fumau țigări de foi și tot ce spuneau era pentru mine chinezește. Iar afară era ger și zăpadă și se părea că aici nimeni nu știa ceva să zică florile. În camera mea nu era decât o singură camelie cu o singură floare ca de ceară, albă și roșie, numai una și aceea se scutură curând, iar ceilalți boboci nu înfloriră bieții boboci, și tari. Acestea însă se întâmplau în culise. Eu sunt din fire optimistă și nu pot suferi oamenii care se gelesc. De aceea am de gând să vă arăt înfățișarea exterioară a lucrurilor, așa cum apăreau celor ce nu intrau în camerele Aldoici și Rococo, toate numai uși, ferestre și mobilier. Dincolo de pragul acelor uși eram foarte sărbătorită. În fiecare zi era câte o ceremonie oficială, toate în cinstea mea. Prânzuri, baluri, mari primiri oficiale și delegații din cele patru colțuri ale țării, care rosteau discursuri în bogate bogat florit și uneori îmi aduceau câte un dar. Cusături românești, scoarțe, sipete dăltuite sau zugrăvite, cărți și icoane și alte lucrări ce deosebesc industria națională. Doamnele din Partidul Liberal, care nu era atunci la putere, mi-au adus o casetă de aur artistic cizelată, consemnată sumă de bani cu care să pot înființa o operă de binefacere folositoare. Partidul la putere ne-a oferit o mare masă de argint, având la mijloc câteva chipuri sculptate cu o artă deosebită. Însă, de obicei, darurile erau de un soi mai modest. S-au perindat în fața noastră toate gradele de denitare ai statului, reprezentanți ai tuturor neamurilor, ai tuturor credințelor, ai tuturor meseriilor, ai tuturor profesiilor, ai tuturor porturilor. Civili, militari, preoți și chiar călugări, până și o delegație a birjarilor muscali, ca să-mi prezinte pe o tavă de argint tradițională a pâine și sare. Era interesant, dar foarte obositor și dintr-o pricină necunoscută nu mă simțeam tocmai bine. Îmi că motivul era schimbarea climei sau poate hrana deosebită de cea de acasă. Până atunci fusesem cu totul o refractară vreunei schimbări de climă, și apoi doar fusesem dăruită cu o digestie lusească. Sau poate se petrecea în mine o nelămurită prefacere. Ori și cum mă simțeam fără vlagă, fără chef de glumă și cu un nemaipomenit dezgust pentru orice fel de miros. Era ceva care mă umplea de îngrijorare. Luai la purtare rând pe rând toate rochile din us so. Mă străduiam să fiu cât puteam de elegantă și de arătoasă pentru a face cinste soțului meu. Ambele lui își îmbinau strădanile pentru a mâșgheba o nouă coafură. Îmi încrețeau și mondulau bietul păr mai mult cu bunăvoință decât cu pricepere. Uneori chiar mă cam poceau și o simțeam fără a fi în stare de a le stabili bunele intenții, fiind și eu cam nepricepută în meșteșugul gătelii. Afară de aceasta eram trasă la față cu cearcăne în jurul ochilor, nu aveam înfățișarea mea obișnuită, obrajii mi erau palizi, slăbeam, și lucru mai ciudat decât orice mi se părea că nasul mi se lungește aceasta se vede deslușit în prima fotografie ce am făcut-o după căsătorie aveam pe atunci o toaletă de seară de catifea care îmi plăcea mai mult decât toate o creațiune a lui la Ferrier, pe atunci la modă la Paris nu mă plăceam în multe din toaletele mele dar îmi închipuiam că anume această rochie îmi stat deosebit de bine avea culoarea prunelor brumării cu un luciu încântător și era împodobită cu dantele de pe vremea lui Van Dyck. Nuanța catifelei se potrivea de minune cu peruzelele ce le aveam în dar de la tata. Totdeauna mi-a plăcut armonia culorilor, iar albastrul verzui al palidelor pietre cu nuanța stinsă a catifelei ca pruna îmi bucura ochii. În mine totul era încă adormit, gustul precum și inteligența bâșbăiau în întuneric și numai din când în când se ivea câte un fulger de lumină. Așadar, mă fotografiei cu această roche ca să o trimit acasă și pe fotografia asta băgai de seamă că nasul meu mic și puțin când se lungise. S a fi fost pentru că obrajii mi erau mai puțin bucălați sau pentru ce? Toate acestea mă turburau mult și nu aveam cu cine sta la sfat asupra lor. Lady Monson era încă aici, însă o vedeam puțin. Era prinsă în vârtejul petrecerilor și apoi era împăzită cu strășnicie de nando și de uncul și nu aveam voie să văd mai pe nimeni, afară de persoanele primite oficial, toate deodată. Până și doamna mea de onoare, doamna Grecianu nu avea voie să vină la mine decât în interes de serviciu. Voiau să mă țină departe de orice înrăurire din afară. De când cu tulburarea adusă de Biata Tante Elizabeth în chestiunea Elenei Văcărescu, Munchiul și nepotul erau plini de o îngrijorată neîncredere și din această pricină ajunsesem aproape o prizonieră. Munchiul promulgase legi severe la care soțul meu se supunea conștiincios și care se potriveau pe de întregul cu dorințele lui. Dar, bineînțeles, toate acestea n-aveau, dreptul urmare, o viață plină de veselie. Uitându-mă înapoi, nu mă pot opri de a mă de lipsa lor de înțelegere sufletească, când aveau de mânuit pe acela al unei femei foarte tinere și singuratice. Eram ca un mugur strâns închis, se părea că tot se tem ca nu cumva să înflorească florească. Mă îngrădeau cu legi, opreli și stabile, parcă ar fi putut silii floarea să înflorească după pofta lor și la timpul ales de ei. Într-un rând, fiind întrebată cu ce mă asemuiam eu, însă-mi a ei, cu un pom care a străbătut printr-un zid de piatră, chiar de pe atunci în anii cei din tăi, Bietele mele rădăcini se striveau de acel zid. Printre numeroasele și mai adesea plicticoasele ceremonii la care trebuia să mă supun, a fost una în adevăr pitorească și care mi-a pricinuit o deplină plăcere. Nando și cu mine a trebuit să fim nași la cununia a 32 de perechi de țărani, aleși din cele 32 de județe ale României. După datina religiei greco-ortodoxă, sunt nași la cununie, cum sunt și la botezi. Cununia plină de culoare a celor 32 de perechi s-a oficiat la mitropolie și a fost într-adevăr o frumoasă priveliște datorită strălucitorului port și a multelor lumânări aprinse între zidurile vechi biserici, acoperite cu frește în tonuri șterse. Era o priveliște pe care ochii mei o sorbeau cu bucurie. După ce au fost unite cele 32 de perechi de însurăței, se așezară în căruțele lor rustice, trase de minunați boicenușii, cu imense coarne poleite și trecură în măreța ei pe sub palatului. Fu ceva romantic când se desfășură o fărâmă din poezia pe care mă așteptam să o găsesc în această țară depărtată. Chiar de la început mă simțim puternic atrasă către țărani, plugari voinici și răbdători. Așadar, mi-a rămas plecuzul grăvită în amintire acea paradă țărănească. Mai puțin mi-au plăcut marile recepții ale tuturor doamnelor bucureștene adunate la un loc pentru a fi prezentate, erau înșirate pe două rânduri, în tot lungul imensei săl de bal, toată în aur și alb. Unchiul îmi dădea brațul și pe când treceam prin fața acestui front ce mă îngrozea, îmi prezenta pe fiecare doamnă. Numele lor era legiune și erau de toate vârstele și de toate treptele, destul ca să mi spăimânte și inima cea mai vitează. Potrivit în doi se petrece, între ei nici de cum, Nando era nevoit să pășească agale în spatele nostru, ceea ce era oarecum stânjenitor. Din fericire, pentru el erau și figuri cunoscute în impunătoarea oștire de femei. Îmi tremura inima când se deschideau ușile, arătând nesfârșitele șiruri care așteptau de la mine zâmbete. Eram îngrozitor de țeapănă, de stângace și cu limba legată, din pricina cunoașterii imperfecte a limbii franceze. Din această mare de fețe omenești, două femei îmi răsar în minte ca o binecuvântată alinare, numai pentru că au avut curajul să-mi vorbească ele întâi, în loc de a aștepta cum cere protocolul să deschid eu vorba. Una era doamna nu mai târziu Marchis de Beloa, o doamnă grasă, veselă, de o neîntrecută bunăvoie și foarte vorbăreață. Cealaltă era Elena Perticari, soția unui ajutant al unchiului. Elena Davila, cel de-al doilea copil al doctorului Carol Davila. Era sora dramaturgului Alexandru Davila, căsătorită cu generalul Perticari, 1851-1919, adjunct al curții regale, așa cum se arată și în text. Despre generalul Perticari, guvernor al prințului Carol al doilea, Regina Maria va vorbi pe larg la sfârșitul celui de-al doilea volum al memorilor sale. O femeie frumoasă, cu păr castaniu-auriu, în unde naturale, cu ochi mari, rotunzi. Depărtați unul de altul sub arcul sprâncenelor de o frumusețe desăvârșită. O femeie cam de tipul faimoasei Lily Brayton, care mai târziu a fost atât de admirată pe scenele engleze. Scânteia de simpatie, aprinsă în acel ceas depărtat, a crescut în cursul anilor și a ajuns o flacă răstatornică, iar astăzi amândouă îmi sunt scumpe prietene. Nu încetam de a privi cu uimire tipuri de frumusețe românească. Pielița oacheșe, ochii negri, părul capana corbului. Le găseam încântătoare, însă după părerea mea, femeile erau mult mai frumoase decât bărbații. Cu cât tipul era mai oriental, cu atât îl admira mai mult și, totdeauna, îmi voi reaminti de doamna Simu în loja ei la o reprezentație de gală. Era atât de încântătoare, de exotică, cu o cascadă de trandafiri roșii atârnându-i de pe umeri. Eu, o ființă mică, blondă, nesprăvită, toată în alb cu peruzele și cu o garnitură de nevinovați boboci de trandafiri Paris, mă uitam la ea cuprinsă de admirație, iar ea privea în sus spre mine, mirându-se poate de părul meu neasemănat de bălai și de albeața pieliței mele. Era cu adevărat întâlnirea răsăritului cu apusul. Reprezentația în sine, visul unei nopți de vară, nu mi se întipări în minte în mod deosebit. Nu înțelegeam românește și cu toate că se cheltuise multă osteneală, teatrul românesc era pe atunci încă în fașe. Am văzut de atunci progrese de necrezut în acest domeniu. În legătură cu sublinierea din textul memorilor reginei Maria facem următoarele precizări. Spectacolul Un vis în noaptea de sânziene, cum fusese transpus în limba română, titlul Feriei lui Shakespeare Visul unei nopți de vară, de către primul său traducător George Pesterian, a fost reprezentat pe scena Teatrului Național în anul 1893, cu prilejul căsătoriei regelui Ferdinand cu Principesa Maria. Chiar dacă traducerea lui Sterian nu are decât o valoare documentară, în comparație cu minunata traducere a acestei opere făcută de Steo Iosif, totuși redarea românește a unei opere șexpiriene constituie întotdeauna un eveniment cultural ce trebuie reținut. Să ne gândim că nu mult înaintea traducerii lui Sterian, Bariciu se întreba în foaie pentru minte din Brașov. Oare ajuns am noi la vârsta în care să avem trebuința a citi pe Shakespeare? Astăzi, genialul Will are cele mai multe reprezentații pe prima scenă a țării. Cu prilejul a reprezentării traducerii lui Gesterian, pe vremea aceea membru în comitetul teatral, s-a făcut ceea ce se numește o montare fastoasă. Pentru prima oară de când se auzea cuvânt românesc pe scenă, Teatrul Național a cheltuit pentru montare suma enormă pe vremea aceea de 15.195 lei și 41 de bani. Neajungându-se subvenția, Ministerul Instrucțiunii a contribuit cu fonduri. Ioan Masof, Istoria Teatrului Național din București, 1877-1937, editura librăriei Universala Alcalai et Company, București, paginile 324-325. Publicul românesc, la rândul său, arăta un interes nemaipomenit, nici principese engleze, care se sălășuise în mijlocul lui și cred că unele inimi cu doroșie de mamă se simțeau mișcate când vedeau cât de absurd de tânără și de necoaptă eram. Persoanele pe care, din pricina situațiilor oficiale, le întâlnea mai des erau doamne din guvernul pe atunci la putere, căci în România ministrii au o însemnătate precumpănitoare și sunt oaspeții cei mai cu în toate împrejurările oficiale. Doamnele din guvernul conservator aveau drept căpetenie pe o tehnită bătrână, doamna la scărcat argiu, o ființă bună, dar fără vreo decorativă. Mai erau și doamnele Jacques și Alexandre la hovarii, care erau cunate. Cea din era mică și cât se poate de oacheșe, cu gura mare și dinții mulți, și totdeauna te privea printr-un fasament. Cealaltă era înaltă, măreață, cu părul bălai, poate din fire, poate nu. Pe acea vreme nu știam să deosebesc așa ceva. Doamna Simca, astfel era numită în societate, era ființa cea mai vestită pentru duhul ei din tot guvernul și avea drept rivală pe doamna Zoe Sturza, limba cea mai tăioasă din Partidul Liberal. Zoe Cantacuzino, 1847-1920 Căsătorită cu Dimitrie Sturza, zi și Mitiță om politic liberal.